Seguiu escoltant el 107.8 de la FM també doncs, a través de palafrugell.cat Ens esteu seguint en aquest matinal i a continuació doncs parlarem amb la presidenta del Club Boquei okay Palafrugell i és que, enguany, aquesta entitat esportiva serà la protagonista de l'encesa de l'enllumenat de Nadal que tindrà lloc aquest divendres a dos quarts de vuit a Plaça Nova. Ens posem en contacte doncs amb la presidenta i sabíem a través de les xarxes socials el fet aquest que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 i que poden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 Vale. No, en principi, bueno, ja vam convocar la presidenta, l'entrenador del primer equip uh -huh. i el capità del primer equip. Però per qüestions de bueno, d'altres no? partits que uh -huh. hi ha i, i coses, eh, l'entrenador del primer equip no podrà ser-hi, que li sembla molt de greu